Teatrul Național Radiofonic pentru Copii Legenda Siriului Scenariu de Noe Smirnov După o legendă populară Acolo unde câmpia dunării Își sfârșește tălăzuirea de lanuri Sub colinele zăului. Încep să se zărească pășunile întinse și brazii seculari de pe coamele unor munți despre care, în ținutul de la lor, s-au țesut multe legende. Sunt munții Siriului, frați buni cu uriașii de piatră ai Cislăului și Nehoiașului. De mii și mii de ani, între vârfurile stâncoase cu care Siriul pare că piaptă în norii, sclipește ca un ochi albastru veșnic treaz un iezer limpede pe care oamenii îl numesc lacul vulturilor și a cărui poveste nu contelesc să o spună din tatăl în fiul. Și spune legenda Că la picioarele acestor munți se înălța cândva un palat plăsmuit în așa fel, încât totdeauna era plin de strălucire. Ziua, turlele sale de aur luceau în vâlvătaia soarelui, iar noaptea, zidurile ei de cremene scânteiau bătute de razele lunii. Stăpânea aici o împărăteasă nespus de frumoasă, cu chipul mereu tânăr așa cum o știau din totdeauna cei mai vârstnici oameni din cetățile apropiate. Mândra împărăteasă nu era înconjurată decât de sfetnici lacumi, oșteni fioroși și slujnice gârbovite de ani. Nimic nu scăpa ochiului neînduplecat al împărătesei. Dar nici ea, nici vreunul dintre sfetnici, nu știau că undeva, într-un ungher tăinuit din curtea palatului, Trăia cea mai frumoasă fată din tot ținutul de la poalele siriului. Nefericita soartă a Alinei, o cunoșteau doar tatăl ei, grăjdarul împărătesei, Cât și cel mai bătrân cal de sub grijă acestuia, Un cal năzdrăvan, care din toate puterile și meșteșugurile tinereții, Își păstrase numai graiul omenesc. <tri> Mm. Dormit, ai bine, murgule? Nu se mai lipește somnul de mine cu una, cu două moși dimineață Și apoi până târziu am auzit-o foindu-se în podul grajdului pe beatați copil O simt chinuindu-se ca o pasăre închisă în colivie Ce să mai zică inima mea de părinte? De zece ani de când s-a prăpădit maica Am adus-o aici, ascuns, căci nu aveam încotru Silindu' să-și rosească bunătate de tinerețe Ei, numai că ea cu cât a trăit mai în cime și singurătate Cu atât mai chipe și-a crescut De sărbate în săbii pentru ea și feciorii din păraț Își coboară câteodată căpșorul auriu prin deschizătura podului și mă întreabă: Și tu, murgule, stai aici în fundul grajului, singuratic De teama împărătesei? Nu, dragă fată, îi răspund Eu nu de frică stau aici și fiindcă pătrânețea mea e cam stingerește pe caii cei tineri când le sunt în preajmă. De zece ani trăiesc cu teamă că într-o zi împărăteasa va cotrăbăi pe aici și va da ochi cu alina mea. Dar cât de curând, poate chiar în vara asta, o duc în lume, cât mai departe, căci de-acum poate trăi din puterile ei. Așa să faci, mai ales când împărăteasa de o vreme parcă turbat s iar iarăși ceasul taci, din fiecare taci, an când de ea... Taci, taci, mă ah, da, da să da. nu te aude, Alina. Am ferit mintea ei de toate aceste grozevi. dar mă duc. Mă duc la ea să-i las merindele. Tu ești ta? Eu o copilă, deschide! Adusei bucatele, fata mea Iar eu, drept răsplată, ți o cine arăta Ce năframă gingaș am țesut aseară până târziu oh, oh, oh, oh, bag de seama că iscusința ta E atât de mare încât ai împletit Între firile de borangic și firile de păianjen Și razele soarelui Care se strecoară pe inferestruica podului Sunt fericită că-ți pot arăta podoabele țesute, măcar ție Oh, dar când veniva vremea să le arăți altor Atunci vei fi departe, fica mea cât mai departe de palatul ăsta blestemat Și cât mai departe de împărăteasă Spune-mi, că, fiindcă tot nu înțeleg De ce nu poate suferi în preajmă nici o ființă mai tânără și mai frumoasă? Oh, dar ar fi numai atâta Dar ai răbdare, fata mea Nu mai e mult și vei zburda slobo de pe câmpii înflorite oh, Tătucă și-am visat ceva minunat. Se făcea în podul ăsta a pătruns un fluture cu aripi de aur care zbura în jurul meu. păr încă mai visez? Fluturele e chiar aici. Mi s-a așezat pe genunchi și cată înspre mine. Fluturaj Globiu, rog-te, lasă-mă să țin în horbotele mele frumusețea acestor aripi aurite. Stai, stai, unde te duci? Nu că în grașt, hai să te rătăciști pe acolo. Vino, vino te descol la lumină. Așteaptă! Unde-i struturașule? De acolo nu ești trecă de așinghiotată. Nu, tu n -așteam. Oh! Ce lumină orbitoare. Dar asta e cretina. Cretina fermecată pe care o văd de la ferestrui capotului. Oh, mirasma florilor mă amețește. Ia te uită. O fată străină. Dar cum de nu te-am văzut eu până a copilă minunată? Cine ești? De unde vii? O, Doamnă, ce glas mângâietor ai! Știi, de acolo, din pod, de unde stau eu, râului, mai aud un glas de om. Din pod? Eu credeam că ai coborât din văzduh, din teremul zânelor. Nu! Eu sunt foarte moș dimineața, greșdarul. Mă ține ascunsă ca să nu deam dea părătea sau ochii cu mine. Auzi ce hap sunt! Să păstrezi asemenea comoară numai pentru ochii lui În grădina aceasta a mea, copilă de vis, ești acum cea mai aleasă floare Grădina ta? ta... Cum n-ai ghicit încă? Eu sunt stăpân acestui palat Dar ești atât de frumoasă, atât de bună, glasul mm -hmm. ți-e blând, ca de ce a trebuit să mă ascund de luminația ta? iacă din pricina unor credințe strâmbe, nu tot supușii mei înțeleg că unei împărătesei se cuvine totul. Ah. Ah, sunt mult mai bătrână decât crezi, copila mea. De când am venit pe lume, poate că au trecut peste 300 de ani. Nu e Ba da, ba da. Cândva e mult de atunci. Ajunsesem și eu o bătrână gârbovită, cu pielea scorojită, cu răsuflarea tăiată Pierdusem orice nădejde Dar să evite într-o zi vraciul acela izbăvitor Care m-a învățat ce să fac ca să-mi recapăt tinerețea Și ce te-a învățat vraciul acela? Un lucru minunat, draga mea Să schimb în fiecare an inima mea îmbătrânită Cu inima unei fecioare fragile și frumoase oh. <laughs> Și astfel nenumărate fete au avut cinstea să se jertfească pentru mine până acum Vai, Norocul mi te-a scos în cale, copilă, dragă Eram nespus de tulburată de la o vreme că se apropia sorocul Trebuia să-mi caut o nouă inimă Dar unde să mai găsești atât de lesne o fată frumoasă în împărăția mea? Mărită împărăteasă, dar eu, eu nu vreau... Să fii fericită că inima ta va să-l sălășlui în pieptul unei împărătese. Oh! Și apoi totul se va face după voia mea. Străjeri? Poruncă-nălțimea voastră! Închideți-o pe fata aceasta în casa grădinii. Puneți slușnicile să o scalde, să o pietene și să-i dea minte de mătasei. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, mâine oh, inima ei de ciută sprintenă va bate în pieptul meu. Oh, Slăvită stăpâne. iată, bătrânețea mea se așterne la picioarele tale, rugându-te fierbinte să cruți viața ficii mele, hmm. lumina ochilor mei. Bătrân nevrednic, ar trebui să te roci cu umilință pentru viața ta. Mi-ai ascuns atâta vreme, fata pe care o creșteai. Te iert însă, pentru că greșeala ta a slujit nevoilor mele. Toată viața te-am ascultat cu smerenie și nu ți-am ieșit din cuvânt. Dar fapta ta de azi e plină de cruzime Luați-l de aici! Biciu călăului te va învăța cum să grăiești împărătesii tale Nesocotitule Înălțimea voastră, fata vrea să vă vorbească Am vorbit destul cu ei. M-a rugat cu lacrimi noi să vă chem în grabă Fiindcă ceea ce are să vă spună e tainic și semnat. Bine, să mergem într-acolo Mă simt din ce în ce mai ostenită Am nevoie de inima ei cât mai curând Pune. de ce m-ai chemat? O veste minunată, stăpână Fluturile de aur, știi? Fluturile jucăuși care m-a adus în grădina palatului A pătruns aici, în casa în care m-a închis Și mi-a făgăduit că mă va izbăvi Cum astfel? Fără încuvințarea mea? Nu nu, cu voia ta, mărită stăpână Căci fluturele mă va călăuzi până pe muntele din zare Ce-i zice Siriul Și-mi va arăta acolo, sub o stâncă Un izvor a cărui apă e dătătoare de tinerețe veșnică Tinerețe veșnică, stăpână hmm. Dacă bei din acest izvor Nu vei mai fi nevoită să-ți schimbi inima în fiecare an Și să te spuci un... Îngăduie, mărită împărăteasă Să plec chiar acum Pentru a-ți aduce într-un ulcior Apa tinereții veșnice Da, văd fluturile de aur așteptând pe umărul tău Apa tinereții veșnice Da Ce minunat ar fi Bine, vei pleca acolo și îmi vei aduce un ulcior plin Da, plin. Dar pentru ca nu cumva să-ți schimb gândul Tatăl tău va fi fericat în lanțuri și ținut în temnița cea mai adâncă Cum? Dacă până mâine nu te vei înapoia Bătrânul va fi dat pradă fiarelor uh. Iar străjele mele îți vor lua urma aflându-te și în gaură de șarpe și porni fata către munții cărunți, Trecând cu trudă peste șapte văi secate. Ulciorul îi împovăra umărul fragit. Trupul îi era mistuit de văpăi. Palmele îi sângerau sfâșiate de stâncile ascuțite, Fiarele sălbatice o adulmecau urlând din văgăuni, dar fluturile de aur zbura neobosit înaintea ei, îmbărbătându-o. Și iată că se arătară colții de piatră ai muntelui ce ascundea în vârful său izvorul tinereții veșnice. Văzduhul se făcea tot mai rece, până când stâncile se acoperiră cu o poșchiță de gheață scânteitoare. Mâinile alinei păreau două crengi fără putere, iar cosițele împovărate de chiciură îi sunau ca niște țurțului. Fluturile îngheță și el, iar aripioarele ei de aur se sparseră ca o foiță de sticlă. Dar fata sui fără o mai departe, înfigându-și unghiile în gheața lunecoasă și înșelătoare. Și iată că se pomeni pe vârful muntelui, dar ce-i să vadă aici? Sus, între meterezele de gheață, se adâncea o poiană rotundă, verde și înflorită, ca o grădină în luna mai. Păsări cântătoare se roteau pretutindeni, gâze strălucitoare forfoteau prin iarbă, iar în mijlocul poienii, sub o stâncă, susura un izvor limpede ca o șuviță de cleștar. Grăbită peste fire să se întoarcă la palat, Alina umplu ulciorul cu apa fermecată Și atunci se auzi un fâlfuit de aripi Iar un vultur uriaș coborî lângă ea Te-am văzut, copilă vitează cu cât îndârjire ai biruit toate stabilele muntelui, fiindcă ai dovedit cât de mult îți tatăl și că vrei de asemenea să mântui viața altor fete sărmane. Am să te duc eu de aici până la palatul Împărădesi. suie Suiete pe spinalea mea și ține-te bine, că îți voi zbura ca vântul și ca gândul. Mulțumesc, puternice apulturi! să lasă seara, și fata nu se arată Nu trebuia, nu trebuia să-i dai drumul stăpână Ați sfetnice, n de argint! Poate că au mâncat o fiarele pădurii. I-au mâncat inima. Inima atât de caldă și cutezătoare nu mai găsești prea lestre. Am să te trimit până la capătul pământului ca să-mi aduci alta. Pe mine, ta, Hai de bătrânețele mele, dar nu ta! Un vultur! Un vultur uriaș coboară deasupra palatului! Nu-l să Vulturul Vulturul nu e singur! Lasă-l să se apropie. Da, poate în spate o ființă omenească. E chiar fata grăjdarului. Loc, loc, faceți loc! Iată, împărăteasă, ulciorul cu mult răvnită apă vie. Soarbe și vei fi pururi tânără. Să bea întâi sfetnicul meu. Poate că apa e otrăvită. Eu? Nu, nu, da, nu... Mărieta. Bea, îți poruncesc. Da, da, da, da, da, da, bea, beau, beau, Minune! Dintr-o înghițitură ești din nou voinicul de altă dată. Dă-mi-l dă mi, cioru, dă -mi cioru, Am să beau totul! Totul până la fund! O, oh. Ce ah. și frumoasă, de camoa! O copilă! O copilă pe fruntea căreia scânteiază cununa împărătească! Iată-mă cu adevărat tânără și frumoasă! Pururea tânără și frumoasă! Și aceasta numai datorită izvorului fermecat. Dar ia stați! Dacă vor ajunge și alții la izvor, nici ai nevret, nevred, nici din norod. Nu, nu, nu se poate. Dinerețea veșnică trebuie să fie numai a noastră, a celor puternici a stăpânilor. Ascultați cu toții! Da. Sfetnicii mei, curtenii mei, cei mai de seamă, oștenii mei, cei credincioși să vină lângă mine. Da, măminăția ta, aici suntem, poruncă. Poruncă, Maria, da. Cu toți vom porni mâine către vârful muntelui. Vom sorbi din izvorul tinereții și ne vom întoarce stăpâni veșnici ai acestor locuri. merge în luminătia ta! merge în luminătia, ta. în luminătia ta. Dar tatăl meu, tatăl tău, va putrezi în temniță. Își merită soarta pentru nesupunerea lui și îi veți ține și tu de urât. Dar nu te teme, cu tine mă voi arăta îngăduitoare. Când anii ți vor încovoia spatele și-ți vor săpa braz de pe chip, atunci te voi scoate din temniță <sus> Și știi pentru ce? Ca să te minunezi de tinerețea mea Și să îi te pleci cu umilință Curten, pregătiți-vă de drum! Și mai spune legenda Că împărăteasa și alaiul ei Ajunseră într-adevăr pe vârful siriului. În poiana cea fermecată Și unde se nepustire cu toții Să soarbă din gingașul fir Al izvorului tinereții veșnice Ar fi fost în stare să se ucidă între dânsi Pentru fiecare înghițitură Iar când se potoliră cu toții Redobândindu-și înfățișarea tinerească Împărăteasa grăii Pentru ca nimeni în afară de noi Să nu mai aibă parte de tinerețe veșnică și să stăpânim în vecii, vecilor vă poruncesc. Uniți-vă puterile și răsturnați stânca aceasta uriașă peste gura izvorului. Așa să facem, să asupărim izvorul de Puseră cu toți mâinile pe stânca din preajma izvorului, străduindu-se să urnească. Dar atunci, se petrecu un lucru pe care numai vulturul îl văzut din înălțimile lui. Pasărea le istorisit totul Alinei și tatălui ei când veni mai apoi să-i scape din temniță. Eu mă roteam în acele clipe prin înaltul cerului. I-am văzut de acolo rostogolin stânca peste firavul zvor. Dar abia că bolovanul cel uriaș din făgașul lui din măruntaele pământului izbucni un șuvoi de apă nemai văzut de mare, care într-o clipă, prinse în vârtejurile lui înspumate, pe împărăteasă și întregul ei alai, îi rostogoli în mijlocul poienii, îi răsuci, îi acoperi cu valuri tot mai mari care voiau prelung până când totul se liniști ca prin farmec. Iar întreg locul înverzit din vârful muntelui se prefăcut într-un lac cu unda străvezie. Dar spune-ne, binefăcătorul nostru, vor mai avea oare apele acelui lac puterea să dăruie tinerețe veșnică? Nu, nu, copila mea, căci vraja lui s-a destrămat pentru oameni. Doar noi, vulturii, când ne vom întoarce de la drum lung și vom lovi osteniți cu vârful aripilor întinderea albastră și neclintit lacului, ne vom simți deodată mai tineri, mai puternici și ne vom urma zborul cu mai multă mântrie. De aceea oamenii ne vor zăria adesea rotindu-ne cu aripile larg desfăcute peste piscurile siriului, peste apele strevezii ale acelui iezer pe care îl vor numi de azi înainte lacul vulturilor. Ați ascultat Legenda Siriului Scenariu de Noe Smirnov După o legendă populară Au interpretat Costache Antoniu Mihai Dogaru Valeria Gajalov Melania Cârje Jean Reder Ion Gheorghiu Pompiliu Rădulescu Paul Nadolski, Mircea Medianu Nicolae Crișu Regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia artistică, Paul Stratilat, înregistrare din anul 1970.